Сердюк ззовні спокійно дістав мобільний і набрав номер. От тепер уже буде очеплено не те, що квартал, мікрорайон, і тоді можна буде з упевненістю сказати, що переможців не судять. Усе, годі. Кіт Ірод, який забув уже й думати про зіпсований сирник, який, до речі, так і зійшов йому з рук, згорнувся на ганку флігеля на сонечку, яке щойно чи не вперше за день з'явилося з захмар. Це місце було одним із його найулюбленіших, особливо в другій половині дня. Умостившись, зручно на старому килимку, він заплющив очі та задоволено заморчав. І раптом відчинилися хвіртка, на подвір'я влетіла страшна зелена плямиста істота з чорною головою, яка тримала в руках щось велике і важке. Страшидло це, гуповичи так, що здригалася земля, летіло просто на нього. Від несподіванки Ірод закляк на місці, втиснувся в килимок і встиг дреманути лише останньої миті. Перелякано нявкнувши, він кулею вискочив на найближчу яблуню, А важкий черевик за мить окарбувався у килимок якраз на тому місці, де він щойно спав. Їх було багато, кілька зникли всередині, Решта оточила флігель. Дід Федір стояв на ганку, розгублено кліпаючи очима на цю дивовижу, і мовчав. Слідом за людьми у масках на подвір'я війшли двоє в цивільному. Той, хто потрапив до флігеля першим, вийшов назад і заперечно похитав головою. Мовчки повернувшись, кобище підійшов до переляканого старого, простягнув йому дві фотокартки і запитав. «Це він? Це ваші квартиранти?» «Еге!» Тільки спромігся той, якось зумівши тремтячими руками насадити на ніс окуляри. «Дівчина та сама, вона. А цей?» Старий довго і зосереджено розглядав обидва фотороботи, а потім знизав плечима. «Може, і він. Трохи схожий. Наш, здається, без борди був. А цей?» «Де вони?» – запитав слідчий. «Поїхали вже. Куди?» «Не знаю. Не казали. Коли?» «Зранку. Сьогодні». Машина якась червона була. Запакувалися і поїхали. Годин зоштири вже буде. ще розвернувся і пішов геть. «Працюй», – сказав він, наче ні до кого, проходячи повз Сердюка. «Е, – несподівано звався дід, який нарешті прийшов до тями і навіть зрозумів, хто тут за головного. Тут вони забули щось. Баба сьогодні прибирала і під столом знайшла. Може, вам треба?» І він зник у хаті, а потім повернувся, тримаючи в руках комп'ютерну дискету Обличчя майора висловило все Він швидко підійшов до діда Федора, схопив дискету і пішов геть Проходячи біля Сердюка вдруге, він знову промовив йому «Працюй!» Але це було сказано вже зовсім іншим тоном Риси обличчя Карповича зараз особливо загострилися у ньому наче стислася якась пружина у той момент, коли чорна дискета зникала в дисководі. За кілька хвилин до цього з нею вже ознайомився дактилоскопіст Костянтин Павлюк. Генерал Панасюк уже очікував у комп'ютерній, похряскуючи за звичкою пальцями. Він трохи відійшов від істерики і вдавав ніби нічого такого вчора і не сталося. На екрані з'явилася якась таблиця з незрозумілими написами. Карпович стукав по клавішах, і таблиці змінювалися одна за одною, а він швидко проглядав їх. «Ну що там?» – не втримався начальник. «Що це таке? Кажи!» «Антивірусна програма. Перевіряю дискету на наявність вірусів, щоб не занести їх до вашого комп'ютера». «Та нахрена тобі ті віруси? Я тобі новий комп'ютер куплю! Чого ж ти жили тягнеш? Дискету давай!» «Зараз буде і дискета». Не змигнувши оком, відповів Карпович, це лише кілька хвилин. Панасюк запхав руки до кишень і нервово заходив по кімнаті. Кобище сидів, запершись сідницями на один зі столів і намагався просто не бачити свого начальника. Ну ось, а зараз дискета, промовив Карпович. Вони схилилися над ним. На екрані блимнуло кілька яскравих картинок, Потім з'явилися написи англійською, такі ж яскраві. А потім... Це був наче мультфільм. Невідомо, звідки вилетів незграбний комедний вертольотик і почав пурхати на тлі якогось екзотичного гірського пейзажу. «Що це за чортівня?» – грізно спитав Панасюк. «Гра?» – Карпович був незворушний. «Комп'ютерна гра!» Потім з неба злетів дракончик з чудернацьким зубатим дзьобом, і почав ганятися за вертольотиком. «А це хто?» – з інтонацією цілковитого бовдора запитав начальник. Гм, як не дивно, птеродактиль?» – відповів Карпович. «А не біса воно йому, не втягом пана Сюк. Нахріна за неї животи дірявити? Що, її так важко купити? Зараз спробуємо дізнатися». На екрані знову з'явилися якісь таблиці та символи а начальник запхав руки до кишень і заходився намотувати круги. Аж раптом двері відчинилися і кобищу покликали до телефону. Той не недовго вийшов. Дзвонив Павлюк, повідомив він, повернувшись. На дискеті лише дідові та бабини відбитки. Панасюк мовчки глянув на нього. Нарешті озвався Карпович. Ну, що можу сказати? Це комп'ютерна гра, але, словом, хтось її зламував. І, побачивши німе запитання на обличчі начальника, додав, хтось заходив у робочий файл. Користуватися – це одне, а зайти у робочий файл і змінити програму – зовсім інше. Так ось, хтось туди увійшов і вніс якусь додаткову інформацію. Яку? Так я відразу не скажу, треба шукати. Це може бути дискета, за якою всі полюють? – запитав начальник. Чому ні? Взагалі, спочатку варто запитати того Олега з салону продажу. Все-таки робочий файл зламано. Навряд чи ваш хакер здатний на це. Можливо, це дискета Маліцького, і він приклав до неї руку так, задля розваги. Ну то розбирайся, гаркнув Панасюк. Я розбираюся, сухо відповів Карпович. У міру власних можливостей. Не заперечую, є і кращі фахівці. А як же, загорлав генерал. Ці пісні я вже чув. «Давайте всі у відставку, всі рапорти пишіть, нехай стріляють по університетах, по житлових будинках, нехай газети пишуть, що ми ніхріна не робимо, гранати хай кидають, давайте, і я піду у відставку. Навчилися, тільки що зразу? Працюй, уже їдь туди і труси того Олега. Якщо це не його дискета, забудь про все інше і шукай». «Добре», – погодився Карпович, – «пошукаю». Матюкаючи подумки «Мокрий черевик», яким випадково годину тому він вступив у глибоку калюжу, опер обласного відділу внутрішніх справ Борис Сердюк похмуро ходив тими ж вулицями до тих самих господарів, з якими бачився кілька днів тому. Його шеф майор Кобища не бачив підстав думати, що злочинець змінить свій примітивно-ідіотський стиль – не виключав, що той міг знятися та переїхати буквально на сусідню вулицю, де, можливо, і займається зараз своїми віртуальними забавами. Тому й довелося Сердюкові починати все спочатку. Приблизно тим самим займався і Величко, працюючи, щоправда, з дещо іншим контингентом господарів житла. Можейко продовжував промацувати транспорт та працювати зі свідками – Експерти давно подали остаточні дані найдовготриваліших експертиз і, на відміну від інших членів слідчої групи, могли вважати свій обов'язок чесно виконаним. Сам Кобища, московий центр слідства, не займався нічим конкретним. Те, що сталося два дні тому в інтернет-кафе, наклало на нього важкий відбиток. І не лише з причини невдалого закінчення. Подія вимагала переосмислення і нових підходів до особи того, кого вони вже довго та безуспішно розшукували.